Ma naprendszerünk óriásoknak ad otthont. Úgy tűnik a két gázóriás, a Jupiter és a Saturnus uralja. De a két jégóriás, a Neptunusz és az Uránus határozza meg a többiek sorsát. Ezek a távoli bolygók nem kapcsolódnak hozzánk, vagy legalábbis így gondoltuk. Ma már tudjuk, hogy a jégóriások sorsa összefonódik a miénkkel. Jéghideg, homályos világoknak hittük őket, pedig valójában ők rejtik a titkát annak, hogy miért létezünk egyáltalán. Történetük a nagyon is élő világok hatalmas vándorlása, brutális pusztítása. Az Uránust megsorozták és felborították. Náluk van a kulcs a naprendszer történetéhez. És talán a földi élethez is. Így működik a világegyetem. Az Uránusz és a Neptunusz. Ezek a rejtélyes óriások naprendszerünk hideg külső részén bujkálnak. Ők vannak legtávolabb a naptól. Az uranus és a neptunusz külső naprendszerünk a féle őrszemei. A Jupiteren és a Szaturnuszon kívül vannak a naptól úgy 4 milliárd kilométernyire. Méretük és helyzetük rejtély a bolygó tudósok számára. Az uranus és a neptunus elég rejtélyesek, hiszen bizonyos szempontból nem is kéne létezniük, vagy legalábbis nem ott, ahol vannak. A tudósok nem értik, hogy nőhettek ilyen nagyra ezek az óriási bolygók ilyen távol a naptól. A rejtény négy milliárd évvel ezelőtt kezdődött, amikor megszületett a naprendszer. A nap begyulladt a gáz és porkorongból. Elkezdtek kialakulni az első bolygók sziklás magjai. Ám a belső bolygók nem nőttek egy bizonyos méreten túl. Ahhoz, hogy óriásira nőjön egy bolygó, gázra van szükség. A fiatal nap hője átrepítette a könnyű gázmolekulákat azon a ponton túlra, amit a csillagászok fagyvonalnak hívnak. Odakint elég hideg van ahhoz, hogy megmaradjanak a gázmolekulák, például a hidrogén és a hélium. Először a Jupiter és a Szaturnusz alakult ki. Besöpörte a rengeteg gázt, és gyorsan gázóriássá nőtt. A Neptunus és az uranusz azonban más. A Jupiter és a Saturnus körülbelül 90% a hidrogén és hélium. A Neptunusz és Uránus inkább 20%. Mit tudunk meg a kialakulásukról ebből a különbségből? Azt gyanítjuk, hogy az Uránusz és a Neptunusz kicsit később jött, amikor már nem volt annyi gáz. Az Uránusznak és a Neptunusznak kevesebb ideje volt arra, hogy hidrogént és héliumot szippancson be, mielőtt a gázok eltűntek. Ráadásul távolabb alakultak ki, ahol elég hideg van ahhoz, hogy más, nehezebb gázok megfagyjanak. Ezeket pedig felszívták a növekvő külső bolygók. Az Uranus és a Neptunusz helyén rengeteg jég, fagyott gáz, metán, ammónia és víz volt. Főként ezekből alakult ki az összetétel. Bár kisebbek, mint a Jupiter és a Saturnus, a nehéz jég miatt csűrűbbek, Jégóriásokká váltak. Van azonban egy kis gond, az, hogy túl nagyok. Az újszülött csillag körül a gáz és a jég nem tartott törökké. Elég kevés anyag jutott el a naprendszer távolabbi részére. A naprendszer távolabbi részén két égi testnek kevesebb ideje van rá, hogy megtalálják egymást, ütközzenek és összeolvadjanak. Az idő lelassul, mivel hosszabb az út a nap körül. A Neptunus és az Uranusz hihetetlenül lassan kering a nap körül. Túl lassan ahhoz, hogy elegendő jeges anyaggal ütközve, akkor a óriásokká nőhettek volna, mint a mekkorákat malátunk. Ha tehát megnézzük a Neptunust ezen a nagyon távoli pályán, a naprendszerben nincs rá elég idő, hogy kialakuljon. Úgy gondoljuk, a Neptunusz nem alakulhatott volna ki ott, ahol ma van. A csillagászok akkor tárták fel, hogy a Neptunus helyzete zavarba ejtő, amikor más csillagok körül keringő bolygókat kezdtek tanulmányozni. Ezeket exobolygóknak hívjuk. A más csillagok körül keringő bolygók tanulmányozásakor az volt a legnagyobb meglepetés, hogy a Neptunuszhoz hasonló tömegű bolygók nagyon gyakran keringenek más csillagok körül, de nem ott, ahol a Neptunus. Nagyon gyakoriak az ilyen bolygók, de sokkal, sokkal közelebb a csillaghoz. Mintha naprendszerünkben a Neptunus pályája a Merkur pályáján belül lenne. Naprendszerünkben a Neptunusz és az Uránusz valószínűtlenül távol van a naptól. Más rendszerekben a jégóriás méretű bolygók valószínűtlenül közel vannak a csillagjukhoz. Vajon mi történhetett? Kiderült, hogy valószínűleg nem ott alakultak ki, ahol ma látjuk őket. A naprendszerrel kapcsolatban már megtanultuk, hogy a dolgok egyensúlya nagyon kényes. A bolygók vándorolnak, mozognak. Nem maradnak örökké ott, ahol kialakultak. Vajon minek van elég ereje ahhoz, hogy egy ilyen óriási bolygót mozgasson, mint a Neptunusz? Nos, egy még nagyobb bolygónak, a Jupiternek. A bolygók például azért mozdulhatnak el, mert gravitációs kölcsönhatásba kerülnek egymással. Érzik egymás gravitációját, vonzák egymást, emiatt a bolygók lassan arrébb vándorolhatnak a naprendszerben. A naprendszer korai időszakában pedig sokkal közelebb voltak egymáshoz az óriás bolygók. tehát erősebb volt a hatás. Ráadásul nem is abban a sorrendben keringhettek, mint ma: Jupiter, Saturnus, Neptunus és Uranus. Vajon miért cserélt helyet a Neptunus és az Uranus? A választ a Jupiternél és a Saturnusnál kell keresnünk. A két legnagyobb óriás, állandó gravitációs táncot jár. Folyton zajlik közöttük ez a játék. Mint a kapuíra táncosok, gondosan összehangolt módon mozognak együtt. Több millió év alatt lassan kialakult a ritmus. Az óriások még elliptikusabb pályára tolták, húzták egymást. A gravitációs tánc azonban elérte a csúcspontját. A megnyúlt pályák instabilá váltak. Az óriások elmozdultak. Ahogy a Saturnus és a Jupiter kifordult a naptól, a Neptunuszt az Uranuson kívülre dobták. Hogy a Neptunus kijjebb mozdult a naprendszerben törmeléket tolt maga előtt. A bolygók kialakulásából visszamaradt jeges töredékeket. A Neptunusz felszántotta ezeket az égitesteket. Így alakult ki a kujperő, a több ezer kisebb jég test és szikla együttese a Neptunusz pályáján kívül. Gondolhatunk úgy a kuiperővre, mint egy vérfoltra a falon, egy gyilkosság helyszínén. Ez a bizonyítéka annak a nagyon erőszakos eseménynek, amikor a Neptunusz átvándorolt a Naprendszeren. Ám a Neptunusz mozgása nem csak a kujperövbe dobott kisebb jeges Néhány a napba között. Volt, ami a korai földet bombázta. Ez volt bolygónkon a legerőszakosabb esemény a naprendszer kialakulása óta, 500 millió évvel azután, hogy a nap életre kelt. Késői nagy bombázásnak hívják. A késői nagy bombázás alatt szó szerint folyamatosan sziklák hullottak az égből. Az élet számára szörnyűséges időszak lett volna. Ám a jeges égi testek zuhanása hozott valami fontosat az élethez. A Külső Naprendszer égi egyik fontos jellemzője, hogy gyakran tartalmaznak szerves anyagokat. Minden ma ismert élőszervezet alapja szerves anyag, szén alapú molekulák, amelyek a korai naprendszerben a porszemcsék felületén keletkeztek. A sziklás belső bolygók növekedés közben felszívták ezeket az anyagokat. A fiatal bolygók felszínén a forróság erős volt ahhoz, hogy ezek a kényes molekulák életben maradjanak. A külső naprendszer kisebb jeges égi azonban, amiket a Neptunus a korai földre lökött, a szerves anyagok érintetlenek maradtak. A Neptunusz hozta el hozzánk az életet. bármilyen messze is van az Uránus és a Neptunusz, a jégóriások létezése a külső naprendszerben talán döntő fontosságú a mai föld létrejöttéhez. A jégóriások talán többet is tettek annál, hogy beindították a földi életet. Talán megakadályozták bolygónk teljes megsemmisülését is. A jégóriások, az Uránus és a Neptunus távoli, óriás világok. Talán ők juttatták el az élet elemeit a Földre. Nélkülük maga a bolygó sem létezne. A jégóriások lenyűgözőek, de talán még ennél is fontosabbak. Talán miattuk vagyunk mi itt. Körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt a fiatal Földet naprendszerünk zsarnoka, a Jupiter fenyegette. A belső sziklás és a külső óriások között a Jupiter uralta naprendszerünket. Ha van egy ilyen behemót a naprendszerben, mint a Jupiter, akkor a tevékenysége részben meghatározza a többiek tevékenységét is. Ahogy a Jupiter és a Saturnus járta a kötött gravitációs táncot, elmozdultak a naptól. A Jupiter óriási gravitációja magával húzta a Földet és a Vénuszt. A Föld és a Vénusz pályája megnyúlt és átfedésbe került. Várható volt, hogy összeütköznek. De ez nem történt meg. Az a tény, hogy itt a Földön beszélgetünk, azt sugalja, hogy a Föld és a Vénusz nem ütközött össze a korai naprendszerben, amikor a Jupiter és a Saturnus vándorolt. Úgy tűnik valami megvédett minket. A tudósok úgy vélik, hogy valami más felévetette a Jupitert, mielőtt esélye lett volna ütköző pályára húzni a Földet és a Vénuszt. De vajon mi okozhatott ekkora ugrást a Jupiter vándorlásában? Itt lépnek be a történetbe a jégóriások. Nem könnyű rávenni a Jupitert egy ekkora ugrásra. A legjobb módja ennek a különféle modellek alapján az lehetett, hogy a Jupiter kilökött valami Neptunusz méretű dolgot a Naprendszerből. A Jupiternek nagyon erős a gravitációja. Ha túl közel kerülünk hozzá, felgyorsulunk, ahogy zuhanunk felé. Lehetséges, hogy így egy bolygót is kilökhet a naprendszerből. Gyakorlatilag csúszlival kilövi. Ám egy Neptunusz méretű bolygó még a Jupiternek is nehéz. Annak, a kilövi a naprendszerből, a Jupiterre is hatása van. Új pályára löködött, Így a Föld megmenekült. De vajon melyik égóriás áldozta fel magát értünk? Hiszen a Neptunusz még a naprendszerben van, ahogy az Uránusz is. Ha számítógépes modellel jósoljuk meg a bolygó viselkedését, a Jupitert, a Saturnust, az Uránuszt és a Neptunuszt figyelembe véve azt látjuk, hogy a Föld nem menekülhet meg anélkül, hogy vagy az Uránusz, vagy a Neptunusz kilöködjön a naprendszerből. Ám ha hozzáadunk egy harmadik jégóriást, egy ötödik bolygót a képlethez, akkor minden érthető. Megmarad a Föld, a többi bolygó is a jelenlegi helyzetében, és az a jégóriás lökődött ki a naprendszerből. Képzeljük el, hogy naprendszerünkben eredetileg három jégóriás volt. Az egyik aztán túlságosan közel került a Jupiterhez. Naprendszerünk zsarnoka kidobta áldozatát a játszótérről. A jupiter a harmadik jégóriás gravitációja új pályára lökte. A Föld megmenekült a Jupiter halálos gravitációs vonzásától, a naprendszer pedig azzá a biztonságos és rendezett helyé vált, amilyen ma. Furcsa történet. A talán több milliárd évvel ezelőtt létezett jégóriás visszahúzta a Jupitert a külső naprendszerbe, így az nem rombolta le a Földet. Közben azonban a jégóriás feláldozta magát, kilökődött a naprendszerből. Meg kéne köszönnünk neki a létezésünket, de már nincs itt. Mi emberek nagyon szerencsések vagyunk. Ha a dinoszauruszok nem haltak volna ki, nem lennénk itt. Ha ez a bolygó nem lökődött volna ki a naprendszerből, nem lennénk itt. Vajon hol van most ez a jégóriás? Elképesztő a válasz. Átkerülhetett akár a tejutrendszer másik oldalára. A nap nagyjából két és fél millió kilométer per órás sebességgel mozog a tejútrendszerben. A föld története alatt úgy húszszor tettük meg ezt az utat. Eközben bárhol elveszíthettük azt a bolygót a tejútrendszerben. De valóban elvesztettük a harmadik jégóriást? Vagy csak rejtőzködik? 2016. januárja. A keltek csillagászai elképesztő bejelentést tettek. Azt állították, bizonyítékot találtak rá, hogy egy rejtélyes 9. bolygó zavarja meg a jeges égi testeket messze a Kuiperövben. A szimulációk azt sugalták, hogy ha ez az úgynevezett 9-es bolygó létezik, hasonló méretű, mint a Neptunus és az Uránus, Vajon ez lehetett a Föld megmentője? Lehetséges, hogy a naprendszer ősi hiányzó áldozati jégóriása a kilences bolygó? Igen, lehetséges. A harmadik jégóriás talán nem is lökődött ki a naprendszerből. A kilökődés egyik fajtája, ha valami teljesen kirepül a naprendszerből, de a másik gyengédebb módja, ha nem sikerül teljesen kilökni, hanem nagyon-nagyon hosszú pályára áll fiatal naprendszerünk körül. Úgy vélik, a 9-es bolygó olyan messze van, hogy akár 20 ezer évig is eltarthat, amíg megteszi útját a nap körül. Talán fagyos 20 ezer éves pályájáról figyeli a naprendszer drámai, dinamikus evolúciójának kibontakozását. Akár a 9-es bolygó a rég testvér, akár nem, a égóriások fontos szerepet játszottak a Jupiter megszelidítésében. Ők tették naprendszerünket a mai menedékké. Mivel azonban az Uránusz és a Neptunusz naprendszerünk szélén helyezkedik el, nagyon nehéz tanulmányozni őket. A jégóriások, az Uránusz és a Neptunus nagyon rejtélyesek. Olyan messze vannak, hogy nagyon nehéz innen a Földről távcsővel megfigyelni őket. Ezért sokáig elkerülték a figyelmünket. Csak akkor láttuk közelről a távoli óriásokat, amikor a Voyager 2 elrepült mellettük a 80-as években. Az eredmények lenyűgözték Heidi Hammelt, aki a Voyager 2 képalkotó csapatának tagja volt. Az a legcsodásabb, és egyben a legfrusztrálóbb abban, amikor közel kerülünk egy bolygóhoz, hogy olyan sokat tudunk meg róla, ami kinyitja a kérdések Pandóra szelencéjét. Az egyik megfigyelés azonnal kíváncsivá tette a tudósokat. A Neptunuszon fújnak a legerősebb szelek az egész naprendszerben. Itt a Földön a szelet a napfényből származó hőmérséklet különbség okozza. A Neptunusz olyan messze van a naptól, hogy szinte egyáltalán nem kap energiát a csillagunktól. A Neptunusz 4,5 milliárd kilométerre van a naptól. Nagyon hideg van rajta. Akkor miért fúj ilyen erős szél? Minél kevesebb energia jut el egy bolygóra a naptól, annál csendesebb időjárásra számítunk. A Neptunus azonban egyáltalán nem nyugodt. Hatalmas, erőszakos viharok dúlnak rajta. A viharok mérete verseng a belső bolygók méretével. Nagyon nagy viharok. A legnagyobb dokumentált vihara Neptunuson az 1989-es nagy sötét volt, ami olyan hatalmas volt, hogy teljesen elnyelhette volna a Földet. A szél észveszejtő 2400 km per órás sebességgel szágoldott. Kétségtelenül a Neptunus tartja a naprendszerben a leggyorsabb szél rekordját. A Földön a leggyorsabb tornádó mindössze pár száz km per órás sebességű és pusztító rombolásra képes. Nehéz elképzelni, milyenek a Neptunus szelei. A Neptunus felső légkörébe belépő sonda mínusz 220 fokot mérne. Ez túl hideg ahhoz, hogy ilyen szelet generáljon. Ezer kilométerrel lejjebb azonban a szondát szétrobbantanák a Neptunus könyörtelen szelei. És minél mélyebbre megyünk, annál melegebb van. A Neptunusz majd majdnem háromszor akkora hő sugárzik, mint amit egy ilyen távolságban lévő bolygón várnánk. Az a különös a Neptunusz erős szeleiben, hogy nem a nap hő energiája okozza, hanem a Neptunusz saját belső hője. Honnan jön ez a belső hő? A bolygók kialakulása nagyon erőszakos, energetikus esemény. A bolygókon rendkívüli a forróság. Több milliárd évig tart, amíg ez a hő elszivárog. Kiderült, hogy a Neptunusz belsejében valószínűleg még mindig hatalmas mennyiségű hő rejtőzik, és ahogy feltör, melegíti a légkört, és ez okozza ezt a szélsőséges időjárást. Vajon hogy tartott meg a Neptunusz ilyen sok hőt? A titok milyen a légkör alatt rejlik. Ahogy egyre lejjebb megyünk, a nyomás egyre intenzívebb, végül pedig gyakorlatilag összezúzódnánk. A légkör egyre vastagabb lesz, mint a köd, amíg hirtelen rájövünk, hogy légkör helyett egy óceánban vagyunk. A Neptunusz nagyon vastag folyadékköpenye, metánból, ammóniából és vízből áll. A Jégóriás valójában nem egy szilárd jéglabda, inkább egy kavargó folyadékból álló mozgó óceán. Ez a kavargó folyadék csapdába ejti a hőt, mint egy szigetelő takaró a mag körül. Ez a Neptunus vadidőjárásának titka. A Neptunus metánban gazdag köpenyének intenzív belső hője és nyomása, talán még egy rendkívüli hatást eredményez. Annyira intenzív a nyomás, hogy a metán felbomlik. A metán szénből és hidrogénből áll. A szén pedig nagy nyomás alatt gyémántá alakulhat. Ezért teljesen lehetséges, hogy szó szerint gyémántok esnek a Neptunus folyadék köpenyének óceánjába. Superviharok és gyémánteső. A Neptunus furcsa dinamikus, várakozáson felüli. Ám az Uránus az igazi rejtély. Kozmikus sorozások áldozata olyan évszakokkal, amelyek a naprendszerben sehol máshol nem léteznek. 1986. januárja. A Voyager kettő 60 000 km kilométer per órás sebességgel közelíti meg az Uránuszt. A csillagászok 8 éve vártak erre a pillanatra, de a Voyager érkezésekor csak egy szelíd, halvány kék labdát látott. Az én szemszögemből, mivel a bolygó légkörét tanulmányozom, ez kissé kiábrándító volt. 20 évvel később azonban minden megváltozott. A teleszkópok hatalmas a bolygót átszelő viharokat tártak fel. Hogyan lehet ilyen óriási különbség? A válasz a bolygó rendkívüli tenge irányú dőlésében rejlik. Ha a Neptunusz és az Uránusz testvérek, biztos, hogy az Uránusz a fekete bárány. Mindegyik bolygó megdől a naprendszerhez képest. A föld szöge 23 fok, a Jupiterét csak pár fok, az Uránusz azonban az oldalán fekszik, 98 fokos a dőlés szöge. Az Uránusz dőlés szöge majdnem négyszer annyi, mint a naprendszer bármelyik másik bolygójáé. A naprendszerhez képest fekszik, pólusai vízszintesek, gyűrűje és holdjai függőlegesek a síkjához képest. A földi évszakokat a dőlés szög okozza. Az uranus extrém dőlés szöge extrém évszakokat okoz. Évente kétszer pólusai vagy egyenesen a nap felé mutatnak, vagy éppen ellenkező irányba. Ezért mindkét pólusán van nagyon intenzív éjféli nap, és hideg sötét sarki éjszaka. Az uranus 84 év alatt kerüli meg a napot. Így ezek az évszakok nagyon sokáig tartanak. Van vagy 20 évnyi napsütés az északi féltekén, ahogy forog a bolygó a nap körül, és 20 évnyi sötétség a déli féltekén. Olyan ez, mint a trónok harca. Évszázadokig kell várni a térre, ami aztán 20 évig tart. De mi történik akkor, amikor a bolygó pályája miatt a napfény a forgó egyenlítőt éri, és nem a pólusait? A téli éjszaka és a nyári nap évtizedekig tart. Amikor az oldalára kerül, az egész bolygó világít. Ahogy forog, a bolygó minden egyes részét éri a napfény. A napfény felmelegíti a forgó bolygó egyenlítőjét, Energiát juttat a felszínre, felmelegíti a légkört és légáramlatokat okoz a bolygón. Ez eredményezi a tavaszi és az őszi viharokat. A napfény eloszlásának szélsőséges változása a légkörben valószínűleg fontos szerepet játszik abban a méltó szezonális változásban, amit az Uránus légkörében látunk. Ellentétben a jégóriás testvérrel, a Neptunussal, az Uránuszon inkább szezonális, nem állandó viharok dőlnek. Vajon miért gurul az Uranusz a Nap körül, holott a többi bolygó forog? Ez ellentmond mindennek, amit a bolygó képződésről tudunk. Bizonyos tekintetben az új bolygók kialakulása a naprendszerben olyan, mint a vattacukor készítése. Minden egy irányba forog. Ha bedugunk egy pálcát, az anyag felhalmozódik egy bizonyos irányban. Ezért van minden bolygónak nagyjából ugyanolyan orbitális tengelye. Ha tehát az Uránusz függőleges orbitális tengellyel alakult ki, hogyan fordult az oldalára? Tudjuk, hogy a bolygók és a bolygó méretű égitestek nagyon sokszor ütköztek a naprendszer korai időszakában. Természetesen feltételezhetjük, hogy az uránust valamiféle erőteljes hatás érte, amikor egy másik óriási égitest neki ütközött, és ez fordította az oldalára. De van egy kis gond ezzel a feltételezéssel. Ha az Uránusz egy egyszerű ütközés miatt dőlt volna meg 98 fokkal, akkor arra számítanánk, hogy a gyűrűk maradéka a bolygóhoz képest rossz irányba forogjon. Milyen esemény lehetett elég erőteljes ahhoz, hogy felborítson egy bolygót? Mégis elég finom, hogy vele együtt forogjon minden tovább, ami körülötte van. Valószínűleg nem egyetlen nagy ütközés történt, hiszen az túlságosan megzavarta volna az Uránust. Olyan ez, mint a box. Egy nagy káó helyet megsorozták a bolygót. Az egyik ermélet szerint az Uránuszt egy földméretű protobolygó találta el. Az első érintőleges becsapódás lehetett. Az Uránusz csak megközelítette jelenlegi dőlés szögét. Gyűrű rendszere túlélte a behatást, pályán maradt az egyenlítő körül. Ahogy becsapódott a második égitest, az Uránusz teljesen megdőlt, gyűrűi pedig követték. Az Uránuszt megsorozták és felborították. Az Uránusz az oldalán forog a nap körül. De van naprendszerünkben egy égitest, amelynek pályája még furcsább. Nem egy bolygó, hanem egy hold. Ha bolygót látunk, holdra számítunk. Úgy tűnik minél nagyobb a bolygó, annál több hold kering körülötte. A Jupiternek 69, a Saturnusnak 61 holdja van. Következnek a jégóriások. A csillagászok eddig az Uránusz körül 27, a Neptunusz körül pedig 13 holdat fedeztek fel. Az egyik azonban kiemelkedik a többi közül. A Neptunus holdja, a Triton. A triton nagyon furcsa, mert nem ugyanabba az irányba forog a Neptunus körül, ahogy a Neptunus forog, hanem az ellenkezőbe. Ezt retrográd pályának nevezzük. Egy óriás bolygó és a holdjai ugyanabból a kavargó gáz, por és szikla korongból alakulnak ki. A könnyebb gáz könnyebben zuhan be középre. Ebből alakul ki a bolygó. A hátra maradó nehezebb sziklás anyagból pedig a holdak. A Hold rendszerint ugyanabba az irányba forog, mint a bolygó. A Triton és a Neptunus esetében azonban pont az ellenkezője történik. A Triton nem alakulhatott ki a Neptunusz körül. Máshonnan kellett érkeznie. Hogy honnan arra pedig közeli szomszédja, a Plutó adhat választ. A Plutó törpebolygó a közeli Kuiperövben. Mindössze 350 kilométerrel kisebb, mint a Triton. De a két égitestnek nem csak a mérete hasonló, hanem az összetételük is. A triton valójában a plutóra hasonlít a legjobban. Ugyanakkor a mennyiségű kőzet van a belsejében, ugyanaz a felszín összetétele, rengeteg nitrogén és metán, tényleg olyan, mint egy plutószerű világ, csak éppen egy bolygó körül kering, nem a nap körül. Ha a triton olyan, mint a plutó, talán szintén a kulyperőfben született. Lehet, hogy a Neptunusz gravitációja ragadta meg, és húzta be a gázóriás körüli pályára. Nem könnyű egy holdat bolygó körüli pályára rántani. Egy égítés számára nem természetes, hogy egy másik világ közelébe menjen, és ne ütközzön neki. Valahogy le ne kell fékeznie, amikor már a közelében van. Ahhoz, hogy a Neptunusz elkapja a Tritont, a Tritonnak le kellett lassulnia. De hogyan? Most is a Kujperőv égi találjuk meg a választ. A nagyobbak közül sokan bináris párok, két világ kering egymás körül, mint a Plútó és nagyholdja a Káron. Talán a Triton is egy pár része volt. a Triton egy társával keringett, sebességük különbözött. Ez a sebességkülönbség a döntő. A triton sebessége talán csak egy kicsit volt lassabb, mint keringő párjáé. Ez a különbség azonban elég lehetett ahhoz, hogy a Neptunus rabulejtse a tritont, a másik égi test pedig felgyorsulva átszelhette a naprendszert. A triton eredeti társa kirepült és eltávolodott. A triton új, sokkal nagyobb társa, a Neptunus lett. Ezek a valószínűtlen társak azonban nem szinkronban táncolnak. Ez magyarázza az ellentétes keringést, ám meg kell oldani egy még különösebb rejtét. Egy ilyen holdon, mint a Triton, erősen kráteres terepre számítanánk, geológiailag élettelen világra. A Voyager 2 azonban egy olyan világot tárt fel, amely meglepően életteli. Azt hiszem, az egész Voyager küldetés legcsodálatosabb felfedezése, hogy amikor elhaladt a Triton mellett, láttuk, hogy folyékony nitrogén lövel ki a felszínén. Fogalmunk se volt róla, hogy ez az apró, távoli, jégideg világ még mindig életteli. Sima jegességságok borítják a felszínt. Nitrogén gejzírek törnek át a repedéseken. Fekete port lövelnek az égbe 8 kilométeres magasságba. Azt hittük, túl messze van a naptól, túl hideg, túl élettelen. Arra számítottunk, hogy csak egy jéglabda, mint a többi hold, de nem, friss és új volt a felszíne. A triton felszíne mínusz 200 fokos. Honnan jön a hő, ami ezeket a felszíni képződményeket okozza? A válasz a Neptunusz közelségében rejlik. A Triton pályája körkörös, de valaha elliptikus volt. Ahogy a Triton közelebb és távolabb mozgott a Neptunuszhoz képest, a Neptunusz gravitációja újra meg újra összenyomta és megnyújtotta. Egy hatalmas surlódást okozhatott a triton belsejében. Ezek az erők talán teljesen megolvasztották a tritont, és ez lehetett a fék. A surlódást tehette körkörösí a triton pályáját, így vált olyanná, mint amit ma látunk. A pálya változása adja a triton hőjét. A triton felszíne fagyott, de a hold a jegeséj alatt még ma is őriz valamennyi meleget. A csillagászok úgy vélik, ez a hő elég ahhoz, hogy megolvassza a jeget. A víz pedig föld alatti folyékony óceánnál alakulhatott a naptól 3 milliárd kilométerre lévő világban. Folyadék és hő. Már csak egy kérdés maradt, amit muszáj feltenni. Létezhet rajta élet? Ha van a Tritonon energiaforrás, akkor talán van egyfajta élet is, ami kihasználja ezt az energiaforrást. Hihetetlen gondolat. Ha az élet utat vágott magának, akkor talán ez a fagyott gömb lehet a naptól legtávolabb lévő élhető világ. A Neptunus holdja a Triton ugyan életteli, ám az Uránusz holdjai még különösebbek trükkösen cselezik ki a halált. Az Uranus a jégóriás gyönyörű, csillogó gyűrűkkel és 27 holddal. A helyzetük azonban rejtély. A holdak fele szorosan egymás mellett mozog. Ilyen sok hold nem lehetne ilyen közel egymáshoz. Az Uránusz körül nagyon zsúfolt a környezet. A rendszer instabilnak tűnik. A holdaknak össze kéne ütközniük. Mégis látjuk ezeket a szépen formált holdakat. Még meglepőbb, hogy 2003-ban a Hubble űrteleszkóp felfedezett két új gyűrűt és két új holdat. A kupidót és a mepet. A kérdés az, hogy kerültek ide ezek a holdak? A választ az Uránusz gyűrűi rejtik. A nagyon sűrű holdrendszeren kívül az Uránusznak gyűrűi is vannak. Ez is váratlan. Ez a két váratlan tulajdonság azonban megmagyarázza egymást. A gyűrű rendszer mindig egy folyamat része. Valószínűleg volt olyan időszak a történetében, amikor volt gyűrűje, mielőtt kialakult a hold. Úgy tűnik, hogy az új holdak a megelőző gyűrűrendszer anyagából alakulnak ki. Ám amikor a tudósok modellezték a kubidó jövőjét, felfedezték, hogy veszélyesen közel van egy másik holdhoz, a belindához. Néhány tízezer éven belül a Kupid és a Belinda valószínűleg összeütköznek, mivel pályájuk metzi egymást. Ez az ütközés pedig domino okoz. Amikor ütközik egy hold, az nagyon kényes gravitációs egyensúlyt okoz. Rengeteg törmelék jön létre. Így egy ütközés egy sor ütközéshez vezet. Úgy véljük, a Kupidó és a Belinda elpusztítják nem csak egymást, de az Uranus összes belső holdját is. A pusztítás kavicsázzúzza az Uranus holdjait. Mindez pedig alig néhány tízezer éven belül megtörténik. Az, hogy meg tudjuk jósolni ezt az ütközést, kisé erőltetetnek tűnik, hiszen már több milliárd éve létezik a rendszer. Túl nagy szerencsének tűnik, hogy pont most, a közeli jövőben várunk egy ütközést. De mi van, ha ez a pusztítási ciklus az Uranus-Mormota napja? Szeretek úgy tekinteni az Uránusz rendszerére, mint egy erőszakos hoki meccsre. A srácok nagyokat ütköznek. Ezt nem csinálhatják egyfolytában. De akkor mi történik? Le kell cserélni őket. Ha egy ilyen erőszakos meccset nézünk, tudjuk, hogy akiket most a jégen látunk, nem ugyanazok, akik a játékot elkezdték. Teljesen új játékosok. Az Uránusz holdjai ugyanúgy maradnak frissen, ahogy a hoki játékosok. Lecserélik őket. Minden alkalommal, amikor összeütköznek a holdak, kialakul a törmelékből egy gyűrű rendszer az Uránusz körül, aztán idővel ebből a gyűrű rendszerből új holdak alakulnak ki. Az Uránusz körül vevő törmelékgyűrű új holdakká alakul, amelyek aztán összeütköznek és porrázúzzák egymást. Kiderült, hogy az uránusz nagyon ökotudatos. Holdjai egymásnak ütköznek, összezúzódnak, aztán ebből az anyagból újra holdak születnek. Aztán pedig az egész ciklus újra kezdődik, holdak ütköznek, összezúzódnak, a törmelékből újra holdak lesznek. Az egyik holdon látszik, hogy nem régiben alakulhatott ki. Az Uránusz egyik holdja, a Miranda, olyan, mint egy Frankenstein hold. Mintha valaki széttépte és újra összedobta volna. Ez lehet a bizonyíték rá, hogy a hold korábbi ütközések törmelékéből formálódott. Ha az Uránusz holdjai néhány millió évente összeütköznek és megújulnak, amióta kialakult az Uránusz, akkor talán már a holdak négyezeredik generációját figyeljük. A rendszer sohasem alakul stabil konfigurációvá. Holdak ütköznek és semmisülnek meg, a maradék pedig újra hasznosul. Születés, élet, halál újjászületés. Tulajdonképpen a halál és az élet örökös ciklusát látjuk ezeknél a holdaknál. A világegyetemben még nagyon sok mindenre igaz lehet ez, ha a csillagokról, a bolygókról vagy akár magáról a világegyetemről beszélünk. Az Uránusz és a Neptunus többé már nem a naprendszer elfeledett előörsei. Ezek a bolygók hirtelen világként jelennek meg előttünk. Lélegzetelállító, nagyon inspiráló. Kicsinek érezzük magunkat, de büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan fajhoz tartozunk, amely képes eljutni oda, megnézni ezeket a helyeket. Ám a bolygókkal való rövid találkozás kínzó hiányosságokat hagyott ismereteinkben, amelyeket ki kell tölteni. Ha az emberi faj nevében szólok, azt hiszem bűn, hogy nem töltünk több időt ezeknek a lenyűgöző világoknak a tanulmányozásával. A Voyager 2 évtizedekkel ezelőtt repült el az Uranusz és a Neptunusz mellett. Csak pár napig tartózkodott a rendszerükben. Szó szerint csak elhaladt mellettük. Rengeteg mindent megtudtunk, de még mindig nagyon sok mindent nem értünk. Jelenleg van egy-két pillanat felvételünk, és elméletekkel igyekszünk kitölteni a réseket. A tudósok egyetértenek abban, hogy csak úgy tudhatunk meg többet, ha kifejezetten az uranuszra és a Neptunuszra látogatunk el. Ne csak elrepüljünk mellettük 24 óra alatt, hanem tanulmányozzuk őket napokig, hetekig, hónapokig, évekig. Oda kell mennünk, körülöttük kell keringenünk, maradnunk kell egy darabig, hogy megtudjuk, mi mozgatja őket. Dinamikus világok, történetük drámai, gyakran erőszakos. Lopott holdak, a hidegbe kirepülő óriás, ami megmenti a földet a pusztulástól. Az Uránusz és a Neptunusz a naprendszer kirakósának darabjai. Óriási bolygók. Sok mondani valójuk van, nem csak önmagukról, de a naprendszerben mindenről, még a mi bolygónkról is. Valahol a jégóriások történetében rejlik az ok, ami miatt most itt beszélgetünk erről. Az ok, ami miatt a föld kialakulhatott, stabilizálódhatott és élhető környezetté vált. Nem túlzás azt mondani, hogy a jégóriások a naprendszer legszuperebb bolygói.